Який метод допомагає в у тих перепухуваннях? Найпростіше. Невтомне ходіння по начальству. Починати з секретарок. Я знаю, що жінки ненавидять одне одну, але хіба я жінка? Хіба жінка може бути прокурором? Секретарка казала начальству. Ця Федосія Саєвна така симпатична. Начальство впускало савочку. Ні для діла, ні для прохання, так. І що ж, сувора прокурорка, ходячий кодекс, трибунальство, та, боже ж мій, море простецтва, старство, демократичного придурювання, притримує начальство за лікоть, трохи вище, як сатана Бога. Підсміє, це шипоче на вушко, і не про якусь там квартиру, не про власні потреби, не про клопоти і нудьгу обов'язки, а так, анекдотик, пліточки, теєсеє. Всі чули, що в Австралії дволітня дівчинка взяла в рот отруйну змію і відкусила її голову. Змія здохла, а дівчинка хоч би що. Хи-хи-хи. А ви чули, що коли синю п'ять разів на тиждень ганяти по вісім кілометрів, то вона стане зовсім не схожою на символ ненажерливості, жадібності і лінощів. Хо-хо-хо. І начальство теж сміялося. І казала ще вищому начальству. Ах, яка приємна людина ця Федосія Савівна. Їй би помогти там з квартирою, чи я знаю. А вище начальство, яке теж мало честь слухати Савочку, поплямкувало поважно. Федосія Савівна, а чого ж можна й помогти? Треба помогти такій людині. І справлялося чергове новосілля. Запрошувалися співробітники, завжди було безліч друзів, колишні комсомольські працівники, юристи, агрономи, журналісти, був навіть організатор кіновиробництва, тобто чоловік, який організовував масовки на кінозніманнях і хвалився тим, що міг у свій час організувати для якоїсь картини цілий Чорноморський флот. І все це були чоловіки, жінки жодної. Окрім савочини і свикрухи, яку доводилось терпіти для кількості прописаних при черговому перепухуванні. На останньому новосіллі твердохліб, ясна річ, був серед найпочесніших гостей. Йому показували те, що сторонніми не показують. Хотіли приголомшити розмірами, обширами, масштабами. І хоча обстановочка в квартирі вражала бідністю, бо які ж там прибутки в савочке, і сказати б «занедбаністю», але саме житло потрясало. Чи думав тоді твердо хліб, що це новосілля, огляда несе квартири, їхнє сусідство, все перекладеться саме так, щоб у цю тривожну для нього ніч штовхнути його на вчинок геть нерозважливий? А які вчинки слід вважати розважливими? Забувши, котра зараз година, незважаючи уваги на тишу в під'їзді і в усьому будинку, тишу і сон, Твердохліб піднявся по мармурових, щоправда вищерблених, як зуби старої людини, сходах, упізнав високі двері, натиснув на кнопку дзвінка. На зло надменному соседу. На зло. Йому відчинив чоловік салочки, тобто Феодосії Савівни. Худий, маслакуватий, схожий на тищеного брата стояв на порозі в химерному халаті. Голі ноги з під халата, як два сухих дрючки. Кліпав безбарвними очима на твердо хліба, не знав, що йому казати, про що питати. «Ви до нас?» Смішно виділяючи кожне слово і кожний звук, ніби диктор у радіовіснику ратав, нарешті спромігся поспитати він. Нечиталюк глузував, що чоловік у савочки виконує роль, відведену всім жінкам. Розтримкає грошей, молодиться. Місяцями п'є дистильовану воду, приймає ванни з мумію, ганяється за екстрасенсами. Нечителюк, звісно, потякало, Але навіщо цьому незугарному чоловікові молодитися? І що це дасть людству? Пробачте, втомлено промовив твердо хліб. Я не зовсім вчасно, але вже так вийшло. Феодосі Асавіона вдома. «Феродосія Салівна? Чоловік не відступав з порога. Він, мов би, здивувався, що твердохліб, коли й увірвався сюди так невчасно, то прийшов, виходить, чомусь не до нього, а до Феродосії Салівни. До якоїсь Феродосії Салівни. Так треба було витлумачувати його позу. Але тут з глибин гігантської квартири з'явилася її справжня господиня» яка могла зватися і Феодосією Савівною, і Савочкою, могла бути і жінкою, і чоловіком, одягнена не в халат, як цей нероба, що заливається дистильованою водою, а в так звану прогулянкову піжаму, вбрання пенсіонерів на відпочинку. Чоловіка відтручено одним помохом руки, твердо хліво впущено і допущено, Коротеньким шкарубким пальчиком його поманили кудись за собою. Клацнув вимикач, спалахнула лампочка, не люстра, ні. Освітила на кімнату, голову, Богу. Мінімум умеблювання, мінімум книжок, мінімум комфорту, мінімум тепла. Що сталося. Тартохліб навіть не зняв мокрого пальта, стоявіждав, що з нього дощова вода – яку збирав от самого хрещатика. Господиня чи то не помічала цього, чи просто не переймалася надто чужими незручностями. Та як можна дбати про зручності для чоловіка, що вривається в квартиру опівночі? Та що в тебе, синку? Майже по-материнськи поцікавилась Феодосія Савівна. Стала ходити по своєму кабінету. Мабуть, так слід було назвати цей холодний непривітний зал. Покашлюючи, попирхуючи, горблячись, сіляко демонструючи свою виснаженість і, коли хочете, старість. Я прийшов до вас, бо не міг не прийти. Бачу, до СССР чую. Я прийш... бачу,